Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Selymusztok kedves hallgatók, ismét van Hármas könyvelés ezen a héten, múlt héten nekünk is feltűnt, hogy nem volt. Ez a 140. felkészül Ferenc Ferdinand adás. Nem. Bocs. Bocsánat, egy rossz viccet citottam már. Okay. Igen, már ez. van De szerintem nem szerintem. Ne vacakoljunk, mert ezen a héten se lesz ugye az a fenyegetődző, hogy fölébrednek a gyerekek. Adás lesz, csak egy felsával sírással, feszültséggel sírás megszakítva. És hát, hogy ha már itt tartunk a sírás, akkor a heti halál blokk azt le is látni, hogy kettő szemét vettem elő ide, Szerintem mind a kettőt elég uh, volt Magyarországon, kinek, kinek. Uh, egyrészt a világot Algyárnan írója, Daniel Kisz, az aki elhunyt a héten, és uh, ő ugye erről ezzel a könyvelett nagyon-nagyon híres, aztán egy-két könyvét idehaza is megjelentették, nem tudom, hogy ti. Szerintem az, az Algyárnan az, az nagyszerű, és aztán, hogy ugye, egy kötetes író maradt az emberek tudatában, vagy, vagy uh, tovább tudta bontani 5. szellit olvastam, igen, most nézem a Wikipédián listát. Hmm. A többi az nem, nem na, ismerős. Nagy hirtelen, én sem tudok semmit mondani. Az 5. szellit az, az megragadt, az, az jó könyv volt. Igen, igen, igen, igen, de hogy, hogy úgy tűn, mint hogy mindegyik a, a pszichológia téma körében mozgott volna. Minden esetben örülünk, hogy megírta ezeket a könyveket. Viszont neked be kell, hogy valljam, a másik nevet nem, nem ismertem. Igen, akkor, akkor én vagyok a. most én vagyok az öreg, mondjuk mindig, de nem törnétek nem az arra van el, hogy padisák Miska Miskabácsi Leveles lede Téma volt a rádióban, volt egy gyümsóra, és ilyen nemfúsági. Figura volt a rádióban, illetve könyveket is írt, nem csak szépirodalmat, tehát ilyen ifjúsági könyveket, hanem, hanem ilyen. Hát nem is tudom. Tehát, hogy ilyen gyakorló játékról külön, tehát ilyen, ilyen felhasználtam. amit a Kutorom Mozgalomban nagyszerűen tudtak az elsőzetek alkalmazni, hmm. és Viszont ő egy ilyen fogalom volt. Én most nem tudom megítélni, mert már baromi rég volt ezt, hogy én valaha is olvastam tőle valamit. Emlékszem az öregre, hogy, hogy mennyire volt a rendszereleme, és mennyire uh, működik a rendszeren kiből kiemelve önmagában is Bácsi. Arra emlékszem, hogy Delfin kötetek voltak, amiben Kanóc nevű figura, egy ilyen fiatal srác, uh, volt a félszereplésekkor, ott így mozogtak a, a Szerepek az iskolában, a szerelem, a barátságok, mindenféle, ami egy ilyen iskolai közösségben működik, és, és a konolc könyveket azokat én annak idején ilyen tizenévesen bírtam. Hmm. Most lehet, hogy ki kéne próbálni, de a fene tudja, lehet, <laughs> hát, hogy addig jó. Viszont, teljesen igen? kimaradt. Uh -huh. Aha. De, de tényleg, mondjuk azt mondjuk, hogy iskolak, sem olvastam. Arra így utólag ébredtem rá, most, amikor megint Renne van, és, és 478-szor berakták a fénymásolóba a Szent Joannát, hogy ez így idéztő dolog. Hm. Hát kíváncsi vagyok, majd a kommentelők, hallgatók, azok ö, mit mondanak, hogy van -e, akinek még így mondott, mondott valamit a neve, és Kabácsi neve? Ez Nem tudok hogy... nekik mi? Éh, igen, ez olyan, mint a László András, a Sirius kapitány, azt szerintem mindenki ismeri, tehát, hogy az erősebb uh, volt, ugye, Science Fiction, illetve ott is rengeteg rádiójátékot csináltak, nem tudom, képregény is vagy, de lehet, hogy ez szóval, tánosan... rádiójátékról beszéltünk is ezer epizóddal korábban, Sőt. az nem öregedett túlságosan jól. Aha. A Tudományos Fantasztikumnak azért megvan ez a a jellemzője, hogy ha, ha nagyon technikai veszed, ha nagyon, nagyon belemész abba, hogy mennek az űrbe, akkor nagyon robacakul fog regedni. Igen, még Aha. nem is az űr része, hanem a, a szociális message az, az volt kicsit. Aha. Ez, ez érdekes, mert mit olvastam témánál, el, ez előjön, mert egy régi könyvet olvastam, viszont ugye vannak a klasszikus a magyar science fiction a mikrobi, meg a, a kalandjai, hogy azok. Régen láttam azokat is, tehát a felet tudja, hogy ezek például mennyire öregedtek, mint sciencefix meg mennyire befogadhatóak. Néhány év is lehetőséged lesz a gyerekekkel újra kipróbálni. Már ha engedik, már hagyják, mert azt nyugodszik így. Tehát abba gondolod, hogy a hiánygazdaságban, a bérházban próbál meg valamit a külföldi rokontól szerezni. Lesz még itt ilyen. <laughs> Ú, ez rossz volt, ez rossz volt elnézést. Inkább ilyen nagyon vidám témáról beszélünk, mint a könyvhét. Amin a kicsimás egyedül... polgártárs lacsoja itt a benzint. <laughs> Egyébként én tök, tökre sajnám, hogy nem voltam ott, de a feleségem direkt vásárolt nekem több meglepetéskönyvet, és alig várom, hogy kihozza, Úgyhogy majd részesülök a könyvhétből, és néhány héttel később Jó. beszámolok posztumusz élményekről. <gül> ez, ez retrospektív, de ez jó, mert akkor lehet, hogy tehát egyelőre akkor neked jobbak az élményeid a könyvétről, nekem. <gül> mindeket de... elmeségetek el, én, végig... én végigaludtam, amikor jöhetet nagyjából, amikor már lehet, volna lehetőségem kimenni. E -e egyelőre, mindig, mindig én vagyok az utolsó helyen, <gül> úgy érzem, mert alvás ez különösen értékesen, <gül> tehát szívesen végigaludnék egy mert, hogy... Nem, az a maga a rendezvény, az az, az a nem, nem éreztem problémát, bár furcsa volt, hogy mi szombaton mentünk, és, és, és egy babakocsival, meg egy nyakamba kötött gyerekkel elfértünk, pedig én féltem, hogy ott ilyen ragdosodásokat lesz. Le lehet, hogy mit nem lettek, van olyan sokan, máskor, de mindig azt mondják, hogy ez volt a sziget szombati rekord, stb. stb. stb. Nem tudom, most ezt se nézte meg a statisztikát. Ami nekem nagyon szomorú volt, és ez teljesen szubjektív, hogy, hogy én most nem, nem igazán tehetek sok könyvet. Úgyrészt kell a hely, másrésztről pedig az idő is másra vegy, és nagyon lassan olvasok mostanában, tehát így nem lehet tárolni, teljesen felesleg. És megszerezni a könyvet már rosszabb, hogy a polcomon kocsingatnám, úgyhogy... Hát von, most beszéltük meg, hogy az nem baj, hogyha tele van a könyves polcod olyannal, amit, amit nem olvastál. Oké, de tele van a könyves polcom, és... Hm. és, és jelenleg tulajdonképpen hirtelen elkezdődik más is Tehát ilyen gyerekruha brutalitások vannak. Uh -huh. Ez nem tudtam, de ebben nem megyek bele, de iszonyatos mennyiségű ruha forog, és... De akkor valami programot láttál, vagy, vagy valami... Nem, ami, amiért kimentünk. Tényleg csak annyi, hogy, hogy ahogy az Edem fogalmazott, hogy az egyszerűntös könyvek között kurkásszak egyet, mert tehát hogy így, így impulzus szerűen ami, ami, ami szembe jön, az, az, az lesz nekem, és... és két uh, nagyon szerencsés uh, dolog történt. Az egyik az, hogy, hogy a, a nagy bandó András, <gül> aki egy saját kis Ha már lakít, szoci itt. Igen, igen. Ő, a saját könyve itt, ami igen számos saját könyve van, ilyen rengeteg gyerekverskönyv, meg, meg cicákról, meg kutyákról, meg, meg mindent egészen komoly könyvetettek is, azokat egy saját magáról és egy némileg kétségbe esett uh, ilyen bekeseredett, uh, de azért még törekvő stílusában uh, magyarázza az embereknek, hogy vegyék meg is, minket el, elkapott, és minket elkapott, és bevont egy társadásba, ami igazából iszonyatosan jól esett, és, uh, és én tőle vettünk gyerekverskönyvet, amit a fiúknak dedikált, én komolyan mondom, mert több dedikált könyv van a gyerekeknek, mint nekem, és de ez valahol egy kicsit szomorú volt, mert, mert ha így beleméztem, tehát nem, így nem volt gond ezekkel a könyvekkel. Tehát nem volt ilyen nagyon átütő sem, ami miatt így, így, így, címlapokra kerülne a szerző, de, de tett, nem tudom, hogy hol történt ez a keseredés és, és mellőzettség érzet, ami belül áradt. De, de ez kellemes él élmény volt. A másik pedig, hogy az Agavez tagján eléppen a potond utolsó, dedikálós percéit kaptam el, Markovics botondét is, és így az időutazás napja itt van a polcomon is. De utam, ezt magadnak dedikáltad, vagy azt is a gyerekeknek? Hát uh, gyerekkori magamnak, tudod, időutazás érted, <gül> <mit> van, <gül> és, és uh, magamnak, de majd ezt nem tudok már a gyerekekre. Választok uh -huh. majd maguktól ki a száján szükséget, mint zsánért, amit szeretnek. Hát én meg Szokom. így szám számolom a napokat, mert itt ugye július közepén lesz a könyv könyvhíd, Aha. és nagyon kíváncsa, hogy összehasonlítási alapnak. Aha. Még egy pár gondolatok Budapesti könyvét kapcsán, mert egyébként a netről meg sok adatot gyűjtögettem, és, és egy dolog uh, tűnt fel, és hát talán ez így összefügg az Két oldal, két, az érem két oldal, az egyik az, hogy ilyen nagy Dórenást már mindig a széprodalomban, amit iszéltesen felfutatnak, ami a magazinok elejére kerül. Tehát, hogy minden téma feletti nagy könyvet, ezt én így most így nem, nem láttam, nem tudom, hogy máskor volt-e. Ugye a Zsenerben vannak az aranycimbi, ahogy a Kat-kat azért Ragadt, meg használom ezt a nevet, mert ha már a szerző így nevezi, akkor én ha annyira tetszik. Tehát például az egy, az egy jó dobás a könyvféten, de, de mit, a, nagy, a nagy magyar író, szép röldömi nem tudom, hogy mi volt. Szerintem a könyvfesztiválra kijöttek, de nem volt ilyen nagy könyv, amiért hogy mindenki sorban állott, volt ez a Darren Sean nevű, nem tudom, kicsoda. Miért nem? A igen, Vámpir, igen, ifjúsági vámpiregényíró 400.000-ra költött a láthatam mögött. Na hát, és ott viszont hosszú kígyózó sorok eltök a megfelelő. Hát akkor a neked is sok... oda kellett volna beállni, hogyha ez az élmény, amit keresel. Ja, nem, nem mert erre se, nem lett volna időm ezt végelni, mert, <gül> mert még semmit nem olvastam utána a figurától, és őszintén szóval azt nem tudtam eldönteni, hogy, hogy melyiköjjük a tolmács és melyiköjjük a szerző ott az asztalnál. <gül> ja, ez nem ilyen magyarnak a külföldi neve, hanem ez, nem, ez tudom, nem külföldi. Ez nem. valódi telivér amerikai, azt hiszem, Töntöm. de lehet, hogy angol. Mindjárt megmondom. Te meg é... a Wikipédia, megmondjátok. Igen, igen, igen. igen. És azért a másik oldala viszont az, hogy ezt te a fajta feelinget én nem éreztem, viszont ami, amit éreztem, az a kis happeningek, például a magyar költészetben, ami azért eléggé uh, szakkálcsor, uh, olyan hiszen egy és vonzó dolgok történtek ilyen kis mozgalmak, ez a Instavers nevű uh, cuccami, amit kiadták kötetben, lehetett dedikáltatni akkor a, a buspojetek. Uh, uh, Tumbly, amit szerintem így a Facebookra be is posztoltunk, hogy egy ilyen iszonyaranyos rajzok a, a, a kortárskartokról, illetve a klasszikus magyar e, arcokról, és a Póló, meg a Szatyor, meg a meg Lórent küldtemagneseket csinált versorokkal, amik e, gyönyörűen néztek ki, ilyen csoro, a nyálam, és e, akkor a szlemesek is e, készültek e, könyvel szóval, hogy, hogy valami ebben az ebben az életben viszont, ebben a, ebben a kultúr szekcióban viszont olyan kis mozgódások voltak, hogy, hogy menőség volt a vers hmm. egy embernek. Fáraszlan és, fordulat. És, és, és én Ma holnap olvasni de... is fogják, ha nem vigyázzunk. Hát igen, tudod, amikor már rizés jó, mert a vers sorban te valakire, meg ilyenek, szóval ez egy, ez egy olyan lehet, hogy száz ember körében, de, de, de közben meg, meg tetszik, tetszik, ami történik. Ez a puspajtek az nagyon cukis, és, és van még egy-két ilyen. Hát azt tudjátok, hogy én azóta is elolvás előtt mindig meghallgatom azt az egy napi verset a bap amit múltkor ajánlottunk. Aha. Én élvezem. De az Ö, nem magyar a... valóban. Gabi, ami még van, hogy a fiatal magyar íróknak jelent meg nagyon sok kötete Um, és ahogy nézem egyébként ebben is nagyon sok a magasgyózó, ahogy átfekült erre a témára, igen, de hogy tényleg őrületes mennyiségben ezek a velünk oró írók második-harmadik kötei jönnek most ki, vagy jöttek most ki könyvfétre. Igen, igen. Egyébként való, tényleg igazad van ezeknél, meg a, tényleg csak a nyúj, szintén nem vettem meg, de a, a, a Krusovszkidin és a Horváth László Imre, regény, vagyis hát az egyik azt talán novellás kötet, meg, meg verses kötetek, ez a Pallak volt akinek a, a támbriát azt ajánlotta, mert szerintem gyönyörű a... a, a Uh, a drag, dragmentes életének néhány ő fotója ő, különböző szövegekkel, hogy kilábalt ebből, és hát nem tudom, hogy el skatítem, tehát nagyon érdekes és, és, és cool dolgok, és jó, jó könyvek. Tehát lehet, hogy, lehet, hogy, hogy most ide, ide többülülnek a, a uh, az izgalmas szervezetek, tehát izgalmas programok, csak mi nem feltétlenül veszünk minden észre, és ezért, ezért nem, ezért maradtak alá a, a a nagy programban, mint érdekesség. Következő, az kinek a gyűjtés, ez a krimis, krimis dolog? Ja, azt csak én dobtam be, mert hogy barát Kati temlegette Aha. Uh, Gabi, és, uh, és tegnap vagy tegnap előtt ő osztotta meg azt, hogy még mindig megy a derpegés a, a magyar sajtóban arról, hogy, hogy nincs elég magyar krimi, miközben az elmúlt évben mindenki krimit írt. Aha. Uh, de azért azok az interjúk, ahol a második kérdésben Agata Kriszti kerülő, az jaj, pontosan. <gül> Nagyon jó. Úgyhogy, úgyhogy van egy linkünk, kedves olvasók, nézzetek bele, Bánki Évával és Józseink Vével beszélgetnek. És várjuk egy picit, mert nem sokára, nem sokára én, én számolok be egy új krimiről. Jaj, nekem van tippem. Mhm. Uh -huh következő hír, jó kis elbúkos, botrányos, amazonos. Azt pedig felvesztük ismét a, a, a szállat. Valahol egyadásra arról volt szó, hogy az amazon elkezdte nagyon csúnyan szivatni. Ö, hát nagyobb minden olyan kiadót, aki nem hajolt be elég mélyen. És ha ezek között ott van a hecset is, és ők annyira felhúzták magukat ebben az ügyben, hogy, hogy adtak ki számokat, és nagyobb arról van szó, hogy a, a hecsetnek zavaróan nagy, zavaró, zavaróan nagy százaléka az Amazon-tól jön. Uh -huh. És hogy eddig is sejtettük, hogy örületes monopóliumot épített ki az a cég, most meg, hogy ilyen 40, meg 60, hasonló százalékokat lehet látni egy darab bolt vagy bolt hálózattól, most meg egészen biztosnak is lehetünk ebben. Uh -huh. És ráadásul Úgyhogy azt írják hogy... itt, az angol piacon, ugye ami sokkal kisebb, meg kevésbé lelkes, ott 78% a, a, a ennek a kiadónak a könyveinek az Amazonon kerül forgalomban, nagyon durva. Igen, hogyha a többi kiadó is kábbi hasonlóan áll. És miért, akkor... miért, miért nálnának hasonlóan? És miért nálnának, mert hát a nagyok egyike, uh -huh. akkor őrültesen egy szarban vannak. Hát igen, és bármit így jogi útra terelni, az éveken át tarthat, tehát így oda van tartva a pisztoly, aztán lehet így kiabálni meg minden, de. Igen, azt pedig láttuk már egyébként, hogy így, amikor a kiadóknak a tökét elkapják a terjesztők, amit történik, az hogyan néz ki a folytatásban. Úgyhogy várhatjuk azt, hogy nagy Amazon könyvpaloták épülnek. Hogy mondjam, hogy <gül> Nagyon jó. És akkor a magyar, magyar oldal te gyűjtöd? Én hoztam ezt véletlenül, vagy véletlenül, tehát, hogy egy-két szerzőnek, azt hiszem, hogy a Horváth Györgynek a, a, a bologját követem, és ott láttam, hogy, hogy van hangos könyv, hogy jól láttam, van novellát, és, és szerintem ez viszont egy egészen jó kezdeményezés. Mindig szoktam a, a a, nem a adott de hogy, hogy, hogy nem, nem szerte a címlapjaikat <gül> a kiadónak. És szerintem ez egy nagyon kellemes, hogy, hogy, hogy kiadnak egy, egy, egy nagy kupac hangos könyvet. Nem, akkor nem a, a, nem a, a Gyuri oldalán láttam, hanem ott egy másról azt mondtam, bocsánat. Na mindegy, és... és de is van tervezve, hogy ezeket végighallgatom, ha lesz rá időm, de kukkantsatok bele, mert a Brandon Hackett, Lorincs Judit Nemere István, akkor már Igen, László Zoltár Lorincs szóval <gül> Nagyon sokat tényleg így ingyen lehet kattintani, tök jó. Igen. Csak hát novellák. Hát, de istenként beraksz kettőt-hármat mosogatáshoz. Uh -huh mikor már elfogyott a podcast, vagy épp kihagyunk egy, egy hetet. 40 percesek, tehát agyboli volt, hogy a 40 percig mosogatsz. Ó. Jó. Hát nagyon hosszú hét, tudom <gül> megyet. Most jön az a egyedül vagyok a lakásban, és szerintet há, hányszor mosogatok. <gül> <gül> Össze az gyűlni. Minden esetre tök jó dolog, és, és itt van a link majd. Mindenki menjen el a weboldalunkra, és át tud kattintani. Úgyhogy, hogyha nincsen tiszta pohár otthon, akkor a Ritkei B. Mihály Hungaria 2 lassújáratű űrkonfezetőjének levele kedveséhez Mariskához a Muskátli 3 űrbázisra című Atya úr is sikerült egy levegővel uh -huh. novellát például meg lehet hallgatni. Ez milyen cím, de jóig. Szerintem teljesen jó cím, mert pontosan sejteti, hogy milyen lesz a novella utána. Aztán a következő, megint visszatérő téma itt a Game-en, Neil Game-en. Igen, leleplezték Neil Game-en, sőt, Neil game leleplezte önmagát a New York Times Book Review-ban. Ma nem tudok beszélni, teljesen esélytelen, lehet, hogy inni kéne podcastolás helyett. Hmm. pedig az, hogy első könyvét kapaszkodjatok meg, kedves hallgatók, pénzért írta. Úgyhogy milyen borzasztó? Uh, és ha ez nem lenne elég, akkor az, hogy a Gyurán Gyuránról írta az első könyvét ami aztán már akkor sem volt neki, amikor ő ezt megcsinálta hát ez nagyon... De lett, volt lehetősége választani mert íratot van a beribeni lóról vagy a Def is <gül> Hát szerintem akkor mennyire jobb a Gyurán gyurám. Így van Na, Szerint... Igazából nem tudok választani három közül nagyon csodálatos Ez ugye azután volt hogy képregényíróként sikeres volt vagy még előtte? mintha előtte lett volna. Aha, mert úgy még, még viccesebb. Most már a Tyurán Tyuránról jó kis horror történetet lehetne írni, nem gondolom, még így ne, nem is olyan rég láttam valami cikket, hogy még mindig tólják, és hát tart a botox, meg minden. Az, az összes ilyen, még akkor lépjünk fel, típusú regrok együttes az legalábbis gyanús. Állítól vannak, akik tudják jól csinálni, de egy olyan, olyan pont nem hiszem el ezt. Aha. Hát tudod, most már ez ilyen nostalgia fesztiválok vannak az ilyen 80-as évekből is sikeres erőadókkal. Ú, uh, erről jut eszembe, augusztusban jön Magyarországra sójával és autójával David Hassehoff és hozza magával a Vangaboyszt, és még kettő-három hasonlóan lejárt a szabatosságú sztár. ilyenkor nem vagyok otthon. Nem Valószínűleg az, az évpartia. Sója. Na mindegy. Na és a következő. Egy az pedig. Te hoztad. Igen, de, igen. Nem, de, de ha biztos, akarod betagathatod is, akkor beszéljünk könyvekről annál is inkább egy múlt heti irodalmi díjakitől nem olvastunk semmit Aha. Juan Gabriel Vásquez-nek a díja, akit kiadtak magyarul és ezért resteltem egy kicsit, hogy nem olvastam tőle semmit, és ezek szerint akkor ti sem, hogyha nem nagyon ragaszkodtak a hírhez. Aha. Nem, én elnéztem, hogy milyen könyve jelentek meg, és, a, és a, annyit tudtam megállapítani, hogy nagyon csúnya borítójuk. De, oh. de, de nem pont az a tematika, amit elvettem magamat. Jóan. Hát hozzá tenni. Akkor viszont tenni sokkal többet mondjál arról, hogy mit olvas. Hagyjuk ennyiben. Igen. Jó, oké, oké. Igen, a következő könyv abban a sorban, hogy nem lehet kimondani a cím, címet szépen hangosan. Ez a Pierce Anthony szerző, és a cím a kögének, hogy Ton. Ez konkrétan a, a pokol neve. Ez egy több mint 60 éves science fiction amelyet a Delta Vision egy sorozatban elkezdett kiadni, ilyen, ilyen mester, ilyen elő is veszem magát a kötetet, hogy, hogy, hogy nem mondjak róla, Csak hogy, hogy nekem a kamerának. Igen, igen. Vagy úgy mondjak róla a hülyeséget, hogy ne vegyem észre rögtön, hogy rajta van a könyv, vagy nem így van. A Máster sorozatban, a például Ursula K. Levin t is adtak ki, hiszen, és, és engem érdekelt ez a sorozat, ilyen kis, szinte zsepkönyv méretű, annál egy csöppet nagyobb, és, és hát a Le a nevez mondjuk hogy félretettem, de, de az azt gondoltam, ha ebben a sorozatban jelentik meg, akkor más is érdekes lehet, és ezt a szerzőt nem ismertem. De több írás, vagy ilyen kritika is, vagy, vagy ilyen beharangozó is azt mondta, hogy micsoda költői ö, szimbolikus tele van ö, mítoszokkal ez a mű, és hát a legutolsó olyan könyv, ami, ami a mítoszokkal volt jól bánt, a, a, a Mitágo erdő, hát az, az attól ugye el voltam állulva, és nagyon szerettem, gondoltuk akkor ezt a könyvet mindenképpen érdemes megnézni. Hozzátenném, uh, hogy legalábbis amit a molyon megtalálható, rendkívül csúnya ennek is a borítója. Rendkívül csúnya, igen. Van egy új sem szép. <laughs> igen, két kiadás van. Igen, ja, nem az egyik az. A... Bocsánat, az egyik egy angol, amit nézek. az Mindig bele se menjünk. Úgy néz ki, mint egy hologram, amit ilyen tíz évek zártak. Aha. Szóval a történet kezdetén, amelyet most így nem hallja, próbálom jelezni angol, hogy kezdetén, és közben a macska tettem ki, a fiatal ember Aton, egy arisztokrata családnak a sarja egy börtönbolygón kezdi meg az életét, ez a börtönbolygóktól. Nem tudjuk, hogy miért került de nem tudjuk, hogy mit követett el, hogy ez most hol vezet ez a story. Azt lehet tudni a könyvről, hogy valami szerelmi történet, mert ezt itt szépen már belebegtették, mind a hátoldalán, mind pedig az ajánlókban. És kiderül egy egészen furcsa, abszurd, bűnös, szerelem, ami, ami, ami kialakult, vagy összeszedegeti az olvasó a, a morzsákat, és összerakkocsgatja a, a darabkákból az egész történetet. Amikor arról beszéltetek korábban, hogy mi, mi a rexik szépen, akkor eszembe hogy ennek a egy része az, az, az tényleg patinás adott, és abszolút működőképes, a másik része pedig teljes, teljes mértékben ott maradt a múltban. A struktúrája, a felépítése, az nagyon ez nagyon ide. Akkoriban valószínűleg ez ilyen izsmétesen friss volt, most pedig csak működőképes és, és, és még mindig frissnek érzi az ember, de már nem ilyen. E e a döngető még pedig az, hogy darabokra van szedegetve, és ezek a darabok ezek össze-vissza vannak. Tehát olyan ponyva regényesen uh, állítja ezt az ember a történetet. Egyrészt a, tehát a börtönbolygó előtti uh, dolgokból is kapunk egy-egy innen-onnan, uh, és, és, uh, és valójában a legutolsó az időben a legutolsó történést, az nem a könyv végén kapjuk meg. Tehát ez elég bravúros, hogy amikor a könyv végén olvasunk valamit, az, az, az, az olyan adat, amitől a könyv közepén szerető vég, utolsó időpillanat, az, az átértékelődik, is értelme, tehát egy súlyt kap. Nagyon, ez nagyon-nagyon szépen van megkonstruálva meg meg ez, ez a szerkezet, hogy pontosan hogy lehet, hogy egy, egy, egy szerelem odáig visz, visz egy arisztakrot a fiút, hogy, hogy, hogy börtönbe zárják még egy olyan börtön vagy, maga a bolygóz, ami visszatartja az embert a, a szabadulástól, tehát nem kerenek oda semmilyen uh, illanypásztorok és börtönörök. Uh, ami érdekes még, hogy, hogy, hogy ezek a világok, amelyeket e, a Antoni felvázol, vagy csak néha felvillant különböző bolygók, különböző e, társadalmak, ezek ezek nagyon klasszikus science fiction motivumok, vagy e, amelyekből kibomolhatnának e, további regények. Tehát érdekes is lehet akár egy ilyen ötlet e, e, sziporkák, amelyekből kibomolhatna bármi. E, és minden mellett az egésznek ez csak az egyik rétege. Az előszó ez egy plusz még egy érdekes, egy Kornya Zsolt, akinek egyébként a korábban a 77-nél pont valakit, tehát, hogy ő, ő egy elég híres magyar uh, fantasy író, uh, Raúl, Reiner, nem tudom már, hogy étiköt. őt. Ő írta az előszót, és, és ritkán fordul elő az, hogy az előszó annyira megragadt, hogy, hogy igazából így, mintha kézen fogna is vezetne ezen a könyvön, és mindig, mindig felem lenne az előszó írója, mert nagyon sokszor úgy érzem, hogy vissza köszön az, amit említett, pedig egy három oldalas kis szeszeletről van szó, és, és Kornászolt azt annak örvendezik, hogy ennek a szövegnek van egy olvasata, ami egy abszolút klasszikus science fiction sztori, mondhatni úröperett bolygók, mindenféle társadalmak, ilyen, ilyen lények, olyan, olyan közösségek, meg tudom, ilyen technikai eszközök, és a másik rétege pedig az a, az a mítoszok, az Oedipus története, különböző ókori történetek, szörnyek, klasszikus orjetípusok, amelyek... Zsolt szerint nagyon jól működnek, én szerintem már kevésbé én úgy éreztem, hogy ez valamit nagyon kitalálhat ez a szerző, és akkor, akkor ezt így ugyanúgy, ahogy az idő struktúrát, ugyanúgy ezeket a mitoszokat is így, így megkonstruálta, hogy akkor ezt most ilyen science fiction köntösben e, azzal elcsillantva valahogy itt bemutassa az olvasónak. Egyáltalán nem bentem, hogy elolvastam, de... Én szerintem ez főleg olyan könyv, hogy, hogy sok mindent lehet, hogy ihlet, és, és, és sok újabb szerzőnek a, a műveiben megjelenik a hatása, de, de már szerintem nem annyira friss maga a könyv. Egyébként Kornyának az írásait azt szerintem érdemes levadásni. Nem tudom, s éppen van -e lapja, és ott fent vannak-e. Annul megboldogul gyermekkoromban Rúnába írt viszonylag sokat, és nem voltak azok rossz dolgok. Ah, abszolút nem, pont azért is említettem, hogy mert a 77-ben szerepelnek a novellájás, és iszonyú profik, és iszonyú uh, jól megvannak írva, az egyik novella pont az, aminek lemaradt a vége, uh, és uh, az egy nagyon aranyos ilyen uh, szatirikus kisírás, de, de én néha úgy érzem, hogy nagyon nagyon, nagyon jól kezeli a manipulációs, tehát az eszközei nagyon ügyesek, és, és kell nagyon jól bánik, és, és, és visz, visz magával mindenfelé a, a sztoriban, és néha engem idegesített ez a technika, technikássága. Uh -huh. És itt az előszónál pedig annyira őszintén örült ennek a szövegnek, ennek a regénynek, hogy, hogy ez, ez nagyon megfogott az ő szövegében. Tehát azt hiszem, hogy adok neki egy esélyt, Érdekes, hogy egy, egy, egy híres szenzűs regény kapcsán inkább egy előszó író lesz érdekesebb, de azt hiszem, hogy ez is, ez is jellemzi a könyvet. Közben így kattingattam az Amazonon ennek az írónak egyéb könyveit. Érdemes megnézni, hogy valami elképesztően ronda borítók díszítik az összes könyvét, tehát így hihetetlen, nem tudom, hogy a, a kornak a eleme ez, vagy, vagy hogy honnan jött, hogy most újra kiadják így olcsó kindől kiadások be ezeket, és akkor valami, valami nagyon olcsó eh, jogdíjas borítókat raknak rá, de, de van brutálisan csúnyák, tényleg így érdemes szörnyűködni rajta egy picit. Ez a könyv 67-ben írodott. 60 est tehát majdnem 50 éves. 50 év alatt már egyszer kapott van egy szép borítót. Ilyen. Igazán megérdemelni. A másikról csak egy pár szót értenék, ez a... Ráadásul még csak a felénél járok. Csak azért gondoltam, hogy szóba mert Donna Leonról én már meséltem, hogy ő egy Velencében élő amerikai írónő, aki megalapított megformált a brunetti felügyelő karakterét, és ez elég sok részén jelent, meg egyrészt magyarul is, meg uh, most már nem is tudom, hány kötetné jár. Kiadták először tondoli fordításban, de aztán újra elkezdték kiadni, mert nem, nem voltak sikeresek, tóni volt, és úgy hallom, uh. hogy így Ott tartottunk, uh. hogy Verence, meg Donna León. Igen, igen. Uh, és... Uh, Elég népszerű az a sorozat, és, és én is ugye már egy könyvéről beszéltem a Mérek Pohár az Operában, vagy valami ilyesen volt a címe, már a fene tudja, mert azt hiszem, hogy ezt eredeti nyelven olvastam még, és nem tudom, hogy mi ez, amilyen visszatérek ehhez a szerzőhöz, mert, mert olyan átütő karaktereket nem találok benne, tehát ez a Bronetti fölügyör az egy, egy átlagosan jó, kedves figura, akinek nagyjából okés a házassága, vagy Oké, és van gyereken, akik nem drogoznak, vagy legalábbis addig nem történt ilyesmi, tehát hogy nincsenek ilyen uh, skandináv uh, krimi beütések, uh, uh, nincsenek brutális uh, szélsőségei a felügyelőnek. Tehát uh, valahogy olyan átlagos, jóra való ember, aki, aki nyomozgat velencével. Történetek is olyan átlagos, jóra való krimik, ami, kriminek, ami ennek lennie kell. Uh, és valami én is így visszatérek. Ez, ez, ez a kedves, megnyugtató jelen, jelenség, ez. Ez, ez valahogy megvikíti az embert azzal, hogy, hogy nincsenek szélsőségek a sztoriban, illetve ami még a nagy előnye az az, az hogy, hogy, hogy Velence ott van a háttérben, hogy, hogy még második kötetnél is rohadt vicces, hogy gyalogszerrel, vagy pedig hajóval közlekednek, és, és, és hogy hogyan élik meg azok az emberek a velencei vétet, akiknek ez a hazája, nem pedig turisták. Hú, erre most nagyon kíváncsi vagyok én is, nekem, Pont, pont ilyen eléggé negatív élmény volt összességében, hogy mennyire dugik van Velence Aha. turistákkal, hogy így nem lehet élvezni a, a, a történelmi hátteret, meg a, az érdekességet, hanem ha minden négyzetméter előtt turistok Aha. kamerával. De akkor Na, ez... az összes többi szemét is oda ment. Igen, igen. Hát itt ö, szerintem az ö, valószínűleg, Hát ez érdekesebb oldalát mutatja be, és itt nincs minden méteren turista, csak a, néha beleütköznek a turistákba, uh, illetve ugye még az elézőketetnél mondtam, hogy mennyire vicces, hogy ott, uh, hogy a uh, Velencére hangulatot megragadja, hogy ott egy nagyon gazdag csajnak a gazdagsága meg a befolyását mutatja, hogy kicserélhette a tetőablakot az épületen és, és el tudta intézni, hogy, hogy, hogy, hogy átépíthesse az eredeti műemlék jellegű épületet, mert hogy ott minden, tehát minden épületnél igen ilyen, ilyen rémálom bármit felújítani, mert, mert teljesen kötöttek a struktúrák, és azt kell fenntartaniuk a tulajdonosoknak, és, és ezért lehet, hogy már nem is szannak rá pénzt, és ez egy nagyon vicces dolog volt. Itt pedig a Murano a helyszín, ahol ugye az üveggyárak vannak, és hát itt Magyarországon volt egy nagy felfutása ezeknek a murano üvegeknek, ami mindenféle uh, x megjelent. Talán most már ez, ez már kifelé megy, és ilyen szempontból vicces, hogy, hogy ezek az üveggyárak és hogy hogyan is működnek, meg Tehát ez, ez, a, ez a környezet, ez az átlagos világ körülöttük. Azt hiszem, talán ez a vonzereje, meg az, hogy, hogy így, ez a bravetti, az, az nem, nem, nem, nem lesz vele balhé az mm -hmm. olvasóra, nem? <laughs> És, és nem, nem érzed magad kínosan a társaságában, amikor olvasod. Olyan, ilyen Ilyen könyv, amikor, amikor erre van szükség az embernek, akkor, akkor nyugodtan fordulhat egy Donaleon kötethez. Comfort, Krimi. Jaj, jó, de jó, köszönöm. Kicsit. A borúfka felügyelő, Skoretszkinek a hőse, aki mindig kinyomozza, és mindig végtelenül szomorú, hogy már megint gyilkosságon kapott egy embert. Pedig hát élhetnének egy más mellett békében is. Ez melyik, mi volt, milyen címe, milyen könyvek jelentek meg? borúvka felügyelő szomorúsága, egy darab novellás kötet, meg skoráckítások, minden más is, de, de a krimi Aha. az, ami, ami ilyen. Hát, hangzik. Ö... Nem hangzik jó, viszont a háttérben ez a sírás. Hát ez most a játék része. Ja, jó van, akkor szuper. Még a forgatás van. Nagyon jó. Még nem, minden, nem minden tudnak csinálni, és ezért sírnak hogyha dühösek. De... Ádám, te mit olvastál? Jelentem, én két dologgal készültem, kezdem először a röviddel. Aha. Mert, hogy egyszer csak jött egy, elfogtunk egy levelet, hogy új sztori van az Ataviston, ami nekem egy ilyen nagy szerelmem. Eredetileg ilyen long-read journalism jellegű dolognak indult, aztán mindig az van, hogy olyan történeteket találtak az odiíró emberek, ami hát maximum magazin újsággyírásnak érdekes story meg jó. Ez a Cloud Racers, amit most olvastam, Adam L. Penemberg írt, az a föld körülő, vagy föld kerülő repülőzésről szól, amikor ez még dolog volt, amikor Lindberg átrepült az óceánt, amikor Amelia Earhart eltűnt, stb. stb. stb. stb. amikor férfiak még férfiak voltak, és nagy zajos gépeken jártak a világ körül, a nők pedig nők, és ugyanezt próbálták meg. És, és kettő sorsot vesz elő az első, nem is az első világkerülő repülés, az első egyedüli világkerülő repülésnek a, a két hősét, és ezek az emberek esnek, kellnek beköszönt a világválság, lezuhannak Szibériában, Eszkimók mentik meg őket, és a helyi kovácsmester szöveli össze a repülőgépet, hogy a végén New Yorkba érjenek. És egy tök jó sztali, ilyen vasárnap délután másodóról a történet arról, hogy, hogy kik támogatták ezeket, milyen arcok voltak, hogy lehet egyáltalán megélni abból, amikor már majdnem volt kereskedelmi repülés, de azért nem, és még el lehetett adni bármit azzal, hogy emberek, emberek felszálltak és örültséget próbáltak meg. Azt mondja, hogy 4 dollárba kerül, pedig ez inkább ilyen amazonos, egy dolláros tétel, nem? Vagy azért ez hosszabb, nem nagyon hosszú. Aha. Tehát a másfél óra az tényleg az Amazonos egy dolláros. Hogyha persze elhiszük az Amazonnak, hogy egy írásnak annyi az ára. Aha. És akkor itt visszatértünk egy korábbi témára. Én ezt nagyon szerettem. Aha. Átkattintottam az Amazonhoz, és ott már csak három dollár. 73 oldal azt mondja. Úgyhogy mész még tovább, akkor lehet, hogy megtalál dolcsóbban. Illetve ezeket a sztorikat megírták hosszabban is. Tehát mindkét pilótának van életének regénye. De ezek nagyon, nagyon tetszenek nekem, hogy, hogy nem, Ismerkedőnek nem, próbálnak, nem próbálnak 300 oldalas könyvet csinálni belőle, hanem így kiadta a 73 oldalt, és így, így jó. Tehát <tos> akkor majd inkább kis is fizettem a 3 dollárt érte, mint hogy felfújják a 10 dollárosra, ha a téma nem biztos ez Ez teljesen kiadta. A másik, ami ilyen volt, az a Coronado Háj nevű sztori, szintén a davis jelent meg, szerintem beszéltem is igen, róla. Igen. Hogy... Húszadásra ezelőtt az is ez. A, ha ebben a bűnügyben 50 oldal van, akkor annyiban írjuk meg. Még okay. csak a történet. Úgyhogy ezeket érdemes nézni. A másik meg az meg könyvhétre jelent meg, M. Nagy Miklósnak, hanem is egy bomba című, szerelmes szerelmessegének nevezett dolga. És em Nagy Miklós az emberek többségének fordítóként lehet ismerős, Pelevint, Akunyint. Tatjának a tolsztáját, egy csomó minden olyasmit fordított, amiről beszéltünk itt az adásban már. És megírtam most tehát a második könyvét, az első az egy kötet amit nem olvastam. Ez pedig ilyen regényi, éppen hogy csak összeálló ellenben, valamilyen, mégiscsak egy ívre felfűződő szöszöneneteknek a gyűjteménye, száz darab fejezetben. És annak ellen, hogy szerelmes, és tele van tényleg nőkkel és orosz nőkkel annak ellenére alapvetően az orosz irodalomról szól. Ami tehát tök csatlakozik egymáshoz a kettő, azt például meg lehet tanulni, hogy egy orosz nő az egyszerre 3 4 5 költőbe tud szerelmes lenni, amelyet, hogy házasságban él. Hát. És ilyen nagyon jó történetek. Ez a, a fiatalkora Moszkva Egyetemtől a különböző könyvhétre ide látogató emberek ő ott kint járván más emberek, oroszországi barátnő, Berúger Glukovszkijal, egymással torzsalkodó rusz irodalmárok, bődületesen király volt, úgyhogy hogy egyik történet sem tartó, mondjuk tíz oldalnál, és vissza-vissza köszönnek ugyanazok a figurák. A teljes kortárs irodalom, vagy a kortársai irodalom nagy része egy olyan nézőpontból, ahonnan nem szoktuk látni. Úgyhogy ezt pedig őrületesen nagyon ajánlom. Egyébként interjúztam a héten, úgyhogy majd jövő héten még szerintem mesélek, ha egyszer hogy abban az interjúban nem egy MP3 lesz, hanem egy szöveg. Or Oroszországgal alapvetően érdekesnek tűnik. Hmm. Megnézem, van-e ebben. Nem vennék rá teljesen mérget, mert a kartafilusnál jelent meg. Uh -huh. Ők pedig nem olyanok. Hát, az ő veszteségük azt kell, hogy mondjam jól van. Én jövök? <gül> igen, igen. Okay. Te bizony, és ígértél nekünk gyilkosságot Miért Igen, nem igen. Nem. Lesz vér is, gyomor is. Nagyon fontos. Yeah. És J.K. Rowling is lesz. De persze áll most, most jött ki a héten ez az új Cormorant Strike krimi regénye. Mindjárt mondom, hogy milyen áll néven érjön, mert még nem jegyezte meg a Robert Gilbreth Brayton és ez a, ugye a második regénye a sorozatban, abszolút nem emlékszem, és nem hallgattam vissza, de én szerintem úgy összességében kedveltem az első könyvet, és valószínű pozitívan nyilatkoztam róla. É, így, a, így A kétharmadánál járok ennek a második résznek, és ez tökre tetszik, ugyanúgy. Itt is egy bűnügy történik, de nagyon élvezitek, majd ti is mindenképpen el kell, hogy olvassátok, mert a, ez a krimi könyvekről szól, meg írókról, a, a, az, az áldozat, akit nagyon-nagyon durván eltettek láb alól, az egy ilyen kortárs író, aki, aki próbál a, a, az irodalmi szénában ugye, megtalálni a pénzét, meg, meg a sikert és hát a, nem, nem, nem nagyon ismerjük meg elég hamar elköszön a történetbe, de az is sejthető, hogy, hogy eléggé elviselhetetlen volt, és mindenkinek csak kínlódást okozott, úgyhogy nagyon nagy a lista, hogy kiölhette meg. És innen jön ez a, és akkor idézzük mi is, hogy Agata Krisztis, van szóval ilyen Agata Krisztis nyomozós dolog, ahol mindenféle e, gyanú terelődik mindenkire, aztán kiderül, hogy mégsem. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mi, mi lesz a vége. amit talán egy kicsit így fanyaloghatok, hogy a konfliktusok az első, első regényt így meghatározták a bűnügyön kívül, tehát a, a főszereplő detektívnek a testi problémái ugye a háborúban Afganisztánban egyik lába lerobbant, és akkor ezzel kínódik nagyon a könyvbe, az most így a másodikban is újra Előkerül, illetve a titkárnő per, Watson per segítőtársa való kapcsolatában, és pontosan ugyanazokat a köröket futják, mint az első körbe, aki meg a, az ő barátjával, illetve vőlegényével is ugyanazokat a köröket futja. Tehát ami, ami a, a nyomozás, meg, meg a figurák, meg a gyilkosság, meg a kibelezés. Azt tökre viszi előre a könyvet. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy, hogy, hogy hogy fog ez lezárulni. Kicsit ha már így Rowling az jutott eszembe, hogy ez olyan, mint a, a Potternek a kapcsolata ugye azzal a kisráccal, ahova elszállásolják ugye az első regényben is folyton konfliktus van és folyton, folyton keresztbe tesz neki a gonosz unokatestvér, vagy nem is tudom. Testvér, unokatestvér azaz Dudley, Igen. Dudley. És hát nem akarok spoilerzni, aki még nem ismeri a Harry Potter történetét nyilván ez a száll valamilyen szinten lezárul de azért a jó pár könyvbe folytatott és akkor ott van és Dudley keresztbe tesz és a gonosz szülők és itt is azt látom, hogy oké, okay, itt vagyunk a könyvben, valami történt az előző könyvnek a végén, ami valamilyen irányba elmozgatta ezeket a kapcsolatokat de most meg, megint, tehát ugyanabban a körben vagyunk benne, mi, minden fronton, meg, meg problémákban. Nem tudom, hogy, hogy mindig ez lesz, hogy, hogy egy ilyen ciklikus dolog, kicsit följebb érünk, aztán megint egy kör, aztán megint följebb, és akkor ebből lesz-e valami, ami már van rajzolva a rollingnak a, a jegyzet füzetébe, de, de, de minden esetre a harmadik körbe is ugyanezekkel a problémákkal találkozunk és kínlódunk, hogy a, a titkárnő vajon a, a nyugodt házas életet, vagy a, a kihívásokkal teli és éjszakázós hétvégézős nyomozást választja, az, az már sok lenne. De mindesetlen nagyon tudom ajánlani, és hát minden hallgatónknak nyilván mi rá, rá buzulunk erre az irodalom, meg írók, meg ilyesmi témára, és tök jó, hogy hogy a Rolling tollából olvasni, hogy most ugye ő az á, egy ilyen író az áldozat, és akkor nyilván a kiadók előkerülnek, meg az újságírók, meg az egyéb írók, akikkel kapcsolatba került, és akkor nyilván mennek a Rollingos gonosz szúrások jobbra-balra. Egyszer kereszt, csinálnánk egy válogatást egyébként, egy jó kis lista ciket, vagy lista podcastot, a, a könyvek, amiben írókat ölnek meg, és aztán írók nyomoznak témában. Jó, jó. Ha én, én... négy öt nincsen, akkor egy sincsen. Jó, van nekem ennyi, ennyi volt a hét. Jó, hát a ébben, akkor senki nem, nem olvasott rosszat. Így van, és most, hogy befejezzük a felvételt, akkor meg tudom, hogy ki a gyilkos mit szóltok hozzá. Akkor fejezzük be. <gül> jó, <gül> van. Én <engem> is <gül> együtt érzek veled. Oké, okay. hát akkor sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.